Зміна. Повне видання. Трилогія «Бункер. Книга. Друга». Переклад з англійської телеграм-каналу «Букваяж». Читає Рік Санчес. Епіграф. Тим, хто відчуває себе по-справжньому самотнім. У 2007 році Центр автоматизації в нанобіотехнології, ЦАН. Окреслив апаратні та програмні платформи, які одного дня дозволять роботам меншим за людські клітини ставити медичні діагнози, проводити ремонт і навіть самовідтворюватися. Того ж року CBS повторно показав програму про вплив пропоналово на людей, які пережили сильну травму. Було виявлено, що проста таблетка може стерти з пам'яті будь-яку травматичну подію. Майже в один і той же момент у своїй довгій історії людство відкрило засіб, здатний привести його до повного краху і здатність забути, що це коли-небудь траплялося. Перша зміна. Спадщина. Пролог. 2110 рік. Під пагорбами округу Фултон, штат Джорджія. Трой повернувся до життя і опинився всередині грубниці. Він прокинувся в світі ув'язнення з товстим шаром матового скла, притиснутим до його обличчя. Темні фігури ворушилися по той бік крижаної їмли. Він намагався підняти руки, щоб бити по склу, але його м'язи були занадто слабкими. Він намагався кричати, але міг тільки кашляти. У роті був неприємний смак. У вухах дзвеніло від звуку важких замків, що відчинялися шипіння повітря скрипу давно невикористовуваних завіс. Світло над головою було яскравим, Руки, що його підтримували, теплими. Вони допомогли йому сісти, а він продовжував кашляти, його дихання затуманювало холодне повітря. Хтось приніс воду. Таблетки. Вода була прохолодною, таблетки гіркими. Троє випив кілька ковтків. Він не міг тримати склянку без допомоги. Його руки тремтіли, коли спогади нахлинули. Сцени з довгих кошмарів. Почуття глибокого часу і вчорашнього дня змішалися. Він затремтів. Паперовий халат, пекучий біль від зняття пластеру. Потягнули за руку, витягли трубку з паху. Двоє чоловіків у білому одязі допомогли йому вибратися з труни. Навколо нього підіймалася пара, повітря конденсувалося і розсіювалося. Сівши і мружачись від яскравого світла, розминаючи давно закриті повіки, трой подивився на ряди трун, повних живих людей, що тягнулися до далеких і вигнутих стін. Стеля здавалася низькою. Задушливий тиск бруду, нагромадженого високо над ним і роки. Скільки їх минуло, всі, хто був йому дороги, вже пішли, все зникло. Таблетки пекли в горлі. Він спробував проковтнути. Спогади зникали, як сни після пробудження, і він відчував, як його хватка слабшає на всьому, що він знав. Він звалився назад, але чоловіки в білих комбіназонах передбачили це. Вони підхопили його і опустили на землю. Паперова сорочка шорхотіла на тремтячій шкірі. Образи повернулися. Спогади сипалися, як бомби, а потім зникли. Таблетки могли зробити лише стільки. Щоб знищити минуле, потрібен був час. Трой почав ридати, сховавши обличчя в долонях, а співчутлива рука лежала на його голові. Двоє чоловіків у білому дозволили йому пережити цей момент. Вони не поспішали. Це була вічливість, передана від однієї прокинутої душі до іншої. Щось, що всі люди, які спали у своїх трунах одного дня, прокинуться, щоб дізнатися. І зрештою, забудуть.